Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fala mudillalah wa may fala hadiyalah. Ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi و آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله مخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua Di antaranya adalah Kenikmatan iman Dan juga Islam Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada surah hari ini Adalah tentang memahami makna syahadat la ilaha illallah Memahami makna syahadat la ilaha illallah Sebelumnya saya beritahukan bahwasanya Kajian kita kali ini Atau kajian ini Bisa didengarkan juga oleh Ibu-ibu di musyola wanita Baik bagian kanan Maupun bagian kiri Dan Jamah juga bisa mendapatkan rekaman Dari kajian ini Di pintu nomor 17 Dan insya Allah Di akhir pertemuan ini Atau kajian ini akan kita berikan kesempatan kepada jamaah sekalian Untuk memberikan pertanyaan Caranya adalah dengan menulis pertanyaan tersebut di kertas Dengan jelas dan ringkas Kemudian diajukan ke depan Bagi yang tidak memiliki kertas Maka kita sudah sediakan kertas di depan Hadirin yang dimilihkan oleh Allah SWT Memahami makna syahadah la ilaha ilallah adalah sebuah kewajiban bagi seorang Muslim dan juga Muslimah. Asyahadah artinya adalah persaksian, di mana kalimat asyahadah di dalam bahasa Arab ini mengandung beberapa makna. Di antaranya yang paling penting adalah dua makna. Yang pertama Orang yang bersyahadah Yang mengatakan asyhadu, aku bersaksi Maka di dalam bahasa Arab Berarti dia artinya adalah Mengetahui Asyhadu berarti aklam Seseorang mengatakan aku bersaksi Berarti artinya dia mengetahui Itu aku mengetahui Ini makna yang pertama Kandungan dari kalimat syahadah adalah al-ilam Orang yang mengatakan asyadu Berarti dia aalamu. Barang siapa mengatakan aku bersaksi Maka berarti dia mengatakan Aku tahu Seperti misalnya orang yang mengatakan Aku bersaksi bahasanya Si fulan ini mencuri Aku bersaksi bahasanya si fulan mencu, mencuri Maksudnya bagaimana? Berarti dia sudah mengatakan Aku mengetahui bahasanya si fulan mencuri Kemudian makna yang kedua yang dikandung dari kalimat syahadah Adalah bersumpah Apabila seseorang mengatakan ashadu Mengatakan aku bersaksi Berarti dia sudah bersumpah Aku bersaksi bahasanya seseorang ini adalah pencuri Maka berarti dia su sudah bersumpah dengan nama Allah Bahasanya si fulan ini mencu mencuri Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Idza jaa'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka Rasulullah Ketika datang Kepada wahai Muhammad orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman akan tapi mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Apa yang mereka katakan? Qalu nasyhadu innaka larasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ini adalah ucapan orang munafik datang kepada Rasul SAW kemudian bersaksi mengatakan nasyhadu innaka larasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah wahai Muhammad. Fasad doan sambililah. Mereka ingin dengan kalimat ini ingin menghalangi dari jalan Allah swt. Kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya, It takadu aima nahum junnatan. It takadu aima nahum Pada ayat berikutnya, Wallahu ya'lamu innaka la rasul, Wallahu yashadu innal munafikin ala khabirun. Kemudian Allah mengatakan, itta fadu junnatan fasad dua ansabilillah. Kemudian Allah mengatakan mereka telah menjadikan, iaitu orang-orang munafik telah menjadikan aima sumpah-sumpah mereka junnatan sebagai perisai fasad dua ansabilillah untuk menghalangi. Kemudian mereka menghalangi dari jalan Allah swt. Di sini. Ketika Allah Swt menceritakan ucapan orang munafik di awal surat, bahasanya ucapan mereka adalah nashadu innaka lalasulullah. Kami bersaksi bahasanya engkau adalah Rasulullah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan itta khadu Mereka telah menjadikan ucapan mereka menjadikan sumpah mereka. Ini menunjukkan bahasanya ucapan orang munafik nashadu ini maknanya adalah sumpah. Jadi orang yang mengatakan Ashadu Allah ilaha illallah Berarti dia sudah bersumpah bahwasannya La ilaha illallah Ini maksudnya Jadi diantara Makna yang terkandung dalam dalam kalimat Ashadu Adalah ilmu yaitu dia mengetahui apa yang dia saksikan Kemudian yang kedua adalah dia bersumpah Dia bersumpah Tentang apa yang dia Saksikan ini adalah makna dari asyhadu. Jadi orang yang mengatakan asyhadu allahu la ilaha illallah berarti dia mengatakan aku tahu bahwasanya tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersumpah bahwasanya tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali kecuali Allah. Jadi ini makna dari kalimat syahadah. Kalau kita sudah bersyahadat maksudnya adalah ini. Kita tahu makna maknanya. Sekarang sudahkah kita mengetahui makna la ilaha ilallah? Sudakah kita mengetahui makna la ilaha ilallah? Ketika kita mengatakan asyhadu, benarkah kita benar mengetahui makna la ilaha ilallah? Nah ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena yang namanya syahadat, persaksian itu mengandung ilmu. Kita harus mengetahui makna maknanya apabila ada seseorang didatangkan di dalam pengadilan, sebagai seorang saksi maka syaratnya adalah, dia harus mengetahui apa yang dia saksikan orang yang mau jadikan saksi dalam kasus pembunuhan maka dia harus sedikit banyak punya ilmu, apa yang dia saksikan saat itu, bukan orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pembunuhan. Jadi yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui. Ini maksudnya. Jadi maksudnya bahwasanya sahadat ini mengharuskan kita untuk mengetahui apa itu makna la ilaha illallah, supaya sahadat kita menjadi sahadat yang benar. Apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk Bisa memahami Apa itu makna la ilaha illallah La di dalam bahasa Arab Artinya dalam bahasa kita adalah tidak Ilaha Sesembahan Illa kecuali Allah adalah Allah Jadi artinya secara ringkas tidak ada sesembahan kecuali Allah. La di sini berarti pengingkaran, itu mengingkari. Tidak ada. Ilaha artinya adalah makhluk. Makhluk itu artinya adalah ma'bud. Ma'bud adalah yang disembah. Jadi tidak ada yang disembah Ilaha itu artinya dalam makhluk Dan makhluk ini adalah isim ma'f'ul Yang artinya adalah ma'bud Maknanya yang disembah Jadi la ilaha tidak ada yang disembah Dalil bahwasanya ilah itu maknanya adalah ma'bud yang disembah Adalah firman Allah SWT Wa huwa alladhi fi samai ilah Wa fil ardi ilah wa huwa al hakimul alim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an dan dialah zat yang disembah di langit dan dialah Allah yang merupakan ilah fis sama zat yang disembah di langit yaitu disembah oleh para malaikat wa fil ardi ilah dan di bumi dia juga disembah, disembah oleh disembah oleh manusia disembah oleh jin wa huwa alladhi fi sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwa al hakimul alim dan dialah zat yang maha bijaksana dan juga maha mengetahui berarti la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah tidak ada sesembahan kecuali Allah maksudnya bagaimana apakah maksudnya tidak ada sesembahan di dunia ini Kecuali Allah Bahasanya manusia semuanya Hanya menyembah kepada Allah Dan mengingkari Sesembahan-sesembahan selain Allah Artinya mengingkari keberadaan Sesembahan-sesembahan selain Allah Tentunya maksudnya bukan demikian Sesembahan-sesembahan selain Allah Yang disembah oleh manusia Banyak Ada manusia yang menyembah setan ada manu manusia yang menyembah sapi, ada manusia yang menyembah patung, ada manusia yang menyembah bintang. Artinya kalimat tidak ada sesembahan kecuali Allah bukan mengingkari keberadaan wujud dari sesembahan sesembahan selain selain Allah. Bahkan di dalam Al Quran sendiri disebutkan bahwasanya di sana ada sesembahan sesembahan selain selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrikin, orang, orang orang kafir. Kaum Nabi Ibrahim misalnya, mereka menyembah bintang di antaranya. Orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa. Jadi maksud dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, maksudnya bukan mengingkari keberadaan sesembahan-sesembahan selain selain Allah. Ada sesembahan yang disembah selain selain Allah. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah mengingkari adanya sesembahan-sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi maksudnya adalah mengingkari sesembahan-sesembahan yang berhak disembah. Yang disembah banyak, tapi yang berhak disembah hanya, hanya Allah. Jadi yang kita ingkari adalah sesembahan-sesembahan yang berhak disembah. Itu yang kita ingkari. Makanya makna yang lengkap dari kalimat La ilaha illallah. Adalah La Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Yang benar-benar berhak untuk disembah Kecuali Allah Adapun yang disembah Tetapi tidak dengan hak Tidak dengan benar itu banyak Makanya Allah SWT mengatakan Di dalam Al-Quran Dhalika bi'annallaha huwal haq Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batid Wa anallah wal ali yul kabir. Yang artinya, yang demikian itu adalah karena Allah swt dialah sesembahan yang hak yang benar. Dan anda pun yang disembah selain Allah maka itu adalah sesembahan yang batal. Dari khabiran Allah wal hak, wa an nama yadauna min dunhih wal batal. Dan sebenarnya yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan, iya sesembahan, tetapi batil Sesembah yang tidak benar Yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah Jadi makna dari kalimat La ilaha illallah Secara lengkap dan sempurna adalah La ma'buda bihaqqin illallah Tidak ada yang berhak untuk disembah Dengan benar Kecuali Allah SWT Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Dengan benar kecuali Allah SWT itu maksudnya. Nah ini ilmu. Jadi kadang kita sudah bertahun-tahun hidup dalam naungan agama Islam. Seribu ribuan kali kita mengatakan La ilaha illallah. Tapi kita tidak mengetahui. Ketika ditanya apa makna La ilaha illallah. Kita menjawab dengan jawapan yang sama. Tentunya ini adalah sebuah kekurangan yang besar. Dari kalimat La ilaha illallah sekali lagi. Maknanya adalah tidak ada Sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Mengapa Allah Swt adalah satu-satunya yang berat untuk disembah? Kenapa tidak yang lain juga mempunyai hak untuk disembah? Karena yang memiliki sifat-sifat ululuhia, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, itu hanya Allah Swt semata. Dialah yang telah menciptakan. Dan ini adalah sifat kesempurna Sementara yang lain tidak menciptakan Dialah yang telah memberikan rezeki Sementara yang lain diberikan rezeki Dialah yang telah mengatur alam semesta Sementara yang lain diatur Dialah Allah SWT yang maha hidup Yang tidak akan mati Sementara yang lain dihidupkan dan dimatikan jadi Allah Swt dialah yang berhak untuk disembah, karena apa? Karena dialah yang memiliki sifat-sifat uluhiyah dialah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, dialah yang memiliki sifat-sifat kesemburan. Hanya Allah saja. Oleh karena itu yang lain tidak berhak untuk disembah. Allah Swt berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-21, Ya Ayuhan Nas. Qabdur Rabbakum al-Ladhi khalakakum, wal-ladzinn min kablikum laa la kum tattakum. Al-Ladhi jaalakum al-arz firasa, wa-samaa binaa, wa anjal min-samaa imaan, faafrajbih min al-thamaraat rizqalakum, falatajalulillahi Yang artinya, wahai manusia kata Allah. Allah, Allah berbicara kepada semua manusia. Yang Muslimin maupun yang kafirin Maupun yang munafikun Allah mengatakan wahai manusia U'budu Rabbakum Sembahlah Tuhan kalian Sembahlah Rabb kalian Siapakah Rabb kalian yang wajib disembah? Alladhi khalaqakum Sifatnya, sifat dari Rabb ini adalah Alladhi khalaqakum di mana rabb ini adalah yang telah menciptakan kalian. Jadi yang kalian sembah adalah yang menciptakan kalian. Kalau yang tidak menciptakan kalian jangan disembah. Wal ladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian la'an lakum tatak. Dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. nenek moyang kalian. Umat-umat terdahulu yang telah menciptakan mereka semua ini Sembahlah dia. La'allakum tatakum Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Alladhi ja'ala lakumul al arda firasha Yang telah menjadikan bumi bagi, bagi kalian terhampar Di antara sifat dari Rabb yang berat untuk disembah ini adalah yang menjadikan bumi kalian ini menjadi terhampar Dialah yang berat untuk disembah Wasama'a bina'a Dan telah menjadikan langit ini bangunan, menjadi bangunan dia lah yang berhak untuk disembah. Wa anjalalakum ina samai maan faakrajabihi minatamarotil jikalakum. Kemudian dialah yang telah menurunkan dari langit air dan mengeluarkan dengan air tersebut minatamarot dari buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Itulah yang berhak kalian sembah. Itulah yang harus kalian sembah dan dialah Rabb yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alulillah. Anda, dawaan tump taklamun. Kalau demikian, maka janganlah kalian menjadikan sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah. Dawai antum taklamun. Sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui, kalian tahu bahasanya menciptakannya adalah Allah swt. Yang menciptakan nenek moyang kalian adalah Allah. Mengetahui bahasanya Allah yang menciptakan bumi dan juga langit." Dan mengetahui bahasanya Allah yang menurunkan Hujan dari atas Dan mengeluarkan berbagai Tanaman dan juga tumbuhan Maka janganlah kalian jadikan Sekutu-sekutu untuk Allah SWT Sedangkan kalian mengetahui Semuanya itu Ini menunjukkan bahasanya Yang berat disembah adalah yang menciptakan kita Yang memberikan rezeki kepada kita Yang telah menciptakan bumi dan langit Itulah Hak Rab yang berat untuk disembah Makanya termasuk kedoliman yang besar Adalah seseorang menyembah Atau menyekutukan Allah SWT Sedangkan dia tahu bahawa Allah yang telah menciptakan dia Sudah tahu Allah yang menciptakan dia Kemudian dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah Maka ini adalah kedoliman yang besar Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Dosa apa yang paling besar? dosa yang paling besar yang tidak ada dosa setelahnya boleh mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wahua khalaqa dosa yang paling besar kata Rasulullah SAW adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah engkau menjadikan sesembahan-sembahan sesembahan-sembahan selain Allah wahua khalaqa sedangkan dialah yang telah menciptakan kamu Allah yang telah menciptakan kamu dari dan juga ma'a membesarkan kita rezeki sejak kita di perut ibu kita memberikan rezeki sampai kita sudah besar kemudian dia menyembah kepada selain Allah. Menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain selain Allah. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itu kenapa orang-orang Quraisy diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan karena mereka mengakui ada pencipta selain Allah bukan. Mereka orang-orang Quraisy kaumnya Nabi Muhammad SAW yang beliau perangi. Mereka semuanya mengakui bahasanya Allah yang menciptakan mereka dan dalilnya banyak dalam Al-Qur'an -Qur, Al dan juga hadis. Allah Swt mengatakan. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku samawa wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul maytata minal hayy wa man yudabbirul amra fasayqulunallah Faqul afala Yang artinya katakanlah wahai Muhammad mayarzuqukum minas sama'i wal ard katakanlah kepada kaummu yaitu kaum Quraisy Disuruh bertanya, bertanya kepada mereka Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian Dari langit maupun dari bumi? Amma yamliku sama' wal absar Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan Yang telah menciptakan pendengaran kalian dan juga menciptakan penglihatan kalian Wa may yukhrijul hayya minal mayyid dan siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul majeetamilaih dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa mayyudah birul amroh Dan siapakah yang telah mengatur alam semesta ini? Suruh bertanya. Rasulullah SAW disuruh bertanya kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Fasyakuululah ini saya mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menciptakan pendengaran, yang menciptakan penglihatan, siapa yang mengatur alam semesta, mereka mengatakan Allah. Fakul afalatat takun. Maka katakanlah kepada mereka, kalau mereka mengakui bahasanya Allah yang mencipta, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah? Kemudian kalian hanya me Nyembah kepada Allah semata. Kalau kalian tahu bahasa Allah yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, seharusnya orang yang mengakui bahasa Allah yang mencipta, yang menciptakan mereka, maka harusnya dia hanya menyembah kepada yang menciptakan. Tetapi mereka tidak demikian. Orang-orang Quraisy, mereka mengatai ya Allah yang mencipta, akan tetapi di dalam ibadah mereka menyekutukan Allah. Jadi sebagian ibadah diserahkan kepada Allah dan sebagian ibadah yang lain diserahkan kepada selain selain Allah. Makanya mereka dinamakan musyrikin, yaitu menyekutukan Allah. Dan ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW Menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala insa'althum. Man khalaqa samaa'ati wal ardhi la yaqulunallahu" Dan apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka Kepada siapa? Kepada kaumnya Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapa? Coba tanya kepada mereka Apa yang mereka katakan? Apakah mereka mengatakan Oh yang menciptakan adalah Lata Atau Uzza Atau Manah Atau Hubal Tidak Nisaya mereka akan mengatakan Allah mereka orang-orang Quraisy akan mengatakan Allah, tidak akan ragu-ragu mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa la insa'al tahum man khalaqahum la Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, "Siapa yang menciptakan mereka?" La yaqulun Allah, nisa mereka mengatakan Allah. Karena keyakinan bahasanya Allah yang mencipta. ini adalah fitrah manusia. Fitrah manusia, sampai orang-orang Quraisy mereka juga mengakui, berasalnya Allah yang menciptakan mereka, bukan Lata, bukan Oza, bukan Manat, bukan Hubal, bukan yang lain. Yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini perlu kita pahami. Jadi makna La Ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berak disembah kecuali Allah. Jadi maknanya bukan hanya La Khaliqa Ilallah. Bukan maknanya yang sebenarnya, yang intinya bukan la khalikah illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali kecuali Allah. Seandainya makna inti dari la ilaha illallah adalah la khalikah illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nisaya orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak akan ragu-ragu lagi mengatakan la ilaha illallah. Ya, seandainya kalimat La ilaha ilallah Itu hanya, mengat, hanya maknanya adalah La khaliqa ilallah Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Kalau maknanya hanya itu Nisanya orang-orang musyrikin Tidak ragu-ragu lagi mengatakan apa? La ilaha ilallah Iya, kita akui semuanya Kita juga mengakui bahasanya Tidak ada yang menciptakan kecuali Kecuali Allah Tetapi mereka orang Arab Yang tahu makna dari kalimat La ilaha ilallah Mereka paham? Oh makna kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya la fa'ilika illallah. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah, maknanya berarti tidak ada yang berhak disembah kecuali kecuali Allah. Berarti saya harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan ini. Oleh karena itu mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena mereka tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum kanu idza qila la ilaha illallah Yastakbirun, wyaqoolun, ainnalatariku alihatina li shagirin majnoon. Sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang Quraisy, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, katakanlah kalian la ilaha illallah, dan mereka orang Arab, paham maknanya? Yastakbirun. Mereka sombong, tidak mau mengatakan. Wyaqoolun. Kemudian mereka mengatakan. Ainna latariku alihatina, dia irin macam tu. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak, sesembahan-sesembahan kami yang yang banyak, yang di Kaabah saat dibuka oleh Rasulullah S.A.W itu ada 360 berhala, belum yang tersebar di kubah-kubah. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan ini hanya karena seorang penyair yang gila? mengejek Rasulullah SAW ya seandainya kalimat la ilaha illallah hanya mengakui bahasanya la khaliqa ilallah tidak ada khalik tidak ada yang mencipta kecuali Allah Niscaya orang-orang musyrikin tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi sekali lagi mereka adalah kaum yang bahasa Arab ini adalah bahasa mereka dan mereka mengatai makna la ilaha illallah makanya mereka menolak untuk mengatakan la ilaha illallah dan sombong untuk mengatakan La ilaha illallah Ini adalah makna Dari kalimat la ilaha illallah Alhamdulillah, sekarang kita sudah Mengetahui tentang apa itu makna la ilaha illallah Bahwasannya Makna la ilaha illallah sekali lagi Adalah tidak ada Yang berat disembah Dengan hak kecuali Allah Alhamdulillah, kita sudah Sudah tahu maknanya Apakah cukup dengan mengetahui saja? Oh, sekarang saya sudah tahu, sudah. Tidak. Perlu tambahan lagi. Perlu yang dinamakan dengan keyakinan. Yakin bahwasanya la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau masih ada keraguan enggak ada manfaatnya. Jadi pengetahuan ilmu yang disertai dengan keyakinan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, boleh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa bihima 'abdun ghairu syakin fi illa dafalul jannah. Boleh mengatakan Dua kalimah syahadat Yaitu asyadu an la ilaha illallah Wa anni rasulullah Dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah Tidaklah seorang hamba Bertemu kepada Allah SWT Dengan dua kalimah syahadat ini Ghairu syakin Dalam keadaan dia tidak ragu-ragu fihi ma Di dalam kedua syahadat ini Jadi dia bertemu kepada Allah Meninggal dan bertemu Allah SWT dalam keadaan membawa kedua syahadat ini dan dia tidak ragu-ragu dengan dua syahadat ini. Yakin. Dengan maknanya. Illa daqal al-jannah. Kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Jadi untuk masuk ke dalam surga, selain kita mengilmui makna dari kalimat La ilaha illallah, maka kita harus yakin apa yang terkandung di dalamnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Meskipun sebesar satu titik tidak ada keraguan sama sekali Bahasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Selain Allah, itu tidak berat untuk disembah Meskipun adalah seorang Nabi maupun seorang malaikat Jadi tidak ada keraguan sedikit pun Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda فَمَنْ لَكِتَ مِنْ وَرَائِ هَذَا الْحَائِدْ يَشْهُدُ عَلَّا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ مُسْتَيَقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ di dalam meris yang lain beliau mengatakan barang siapa yang engkau temui di belakang dinding ini yang dia yasyhadu alla ilaha illallah yang dia bersyahadat bersaksi bahwasanya tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali Allah mustayqinan biha qalbu dan hatinya dalam keadaan yakin dengan kalimat ini fabashshirhu bil jannah maka berilah kabar gembira kepadanya dengan dengan surga berilah kabar gembira kepadanya dengan dengan surga syaratnya apa bersyahadat lailahaillallah dan dia yakin tentang kandungannya Taib berarti kita sudah mengilmui dan kita sudah meyakini cukupkah dengan itu belum belum cukup perlu diamalkan Perlu ingkiat, perlu diamalkan. Apabila seseorang mengilmui, meyakini, tetapi tidak diamalkan, maka ucapan la ilah ilallah ini tidak ada manfaatnya. Dia tahu maknanya, yakin isinya, tetapi dia tidak menga mengamalkan. Mengucapkan la ilah ilallah tetapi tidak mengamalkan isi isinya, maka Ucapan La ilaha illallah Ini telah dia batalkan dengan amalan dia Mengatakan La ilaha illallah Tidak ada sesembahan Yang pernah disembah kecuali Allah Bersyahadat, bersaksi Akan tetapi Ketika Dalam sebuah kejadian Atau sebuah keadaan Tertentu dia menyembelih Untuk selain Allah yang misalnya mau membuat jembatan Kemudian Supaya jembatan ini lancar Maka kita harus Menyembelih untuk yang Menunggu di sungai ini Akhirnya disembelihlah Seekor kerbau, Kemudian kepalanya ditanam Di sungai tersebut Tujuannya apa? Supaya yang menunggu jembatan ini Tidak mengganggu Padahal dia mengucapkan La ilaha illallah Mungkin sholah subuhnya dia mengucapkan La ilaha illallah Setelah sholah subuh Bersyahadat La ilaha illallah Tapi setelah itu dia Menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk siapa? Untuk jin Yang menunggu sungai tersebut Berarti dia sudah membatalkan kalimat La ilaha illallah tadi dengan amalan dia Karena yang namanya menyembelih Ini adalah ibadah Allah SWT mengatakan "Kul Inna Salati wa Nusuki wa Mahiyah wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin." Katakanlah sesungguhnya solatku, wanusuki dan juga sembelihanku, wamahiyah hidupku, wamamati dan juga ke kematianku, lillah hanya untuk untuk Allah. Jadi sembelian kita hanya untuk Allah. Tidak boleh kita serahkan kepada yang lain. Kemudian Allah mengatakan Fasalli li rabbika manhar Maka salatlah untuk Allah Dan sembelilah untuk Allah Fasalli li rabbika manhar Salatlah untuk Allah Dan sembelilah untuk, untuk Allah Perintah dari Allah SWT Supaya sembelian kita ini hanya untuk Allah Korban kita Itu hanya untuk Allah SWT Kalau itu adalah ibadah yang kita diperintahkan untuk menyerahkan ibadah kepada Allah SWT semata. Kerana kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadai dengan berat kecuali Allah SWT. Kita sudah bersaksi, sudah berjanji, sudah bersumpah. Kemudian kita serahkan ibadah ini atau sebagian ibadah ini kepada selain Allah. Berarti sudah syirik di sini. Mungkin dia sholat. Mungkin dia berpuasa di ketika Ramadan. Mungkin dia zakat. Tetapi sebagian ibadah dia serahkan kepada selain, selain Allah. Di sinilah dinamakan dengan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Laa anallah manda'bahalik ayirilla." Allah Subhanahu Wa Taala melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang menyembelih untuk selain Allah. Siapapun dia. Menyembelih untuk jin Menyembelih untuk yang menunggu gunung fulan Yang menunggu hutan ini Atau yang berada di sumur ini Apakah yang disembelih itu sesuatu yang besar Maupun sesuatu yang kecil Sama saja Entah itu menyembelih kerbau Menyembelih kambing Menyembelih ayam Ataupun ataupun bahkan menyembelih lalat kalau maksudnya adalah beribadah kepada selain Allah dengan menyembelih hewan tersebut, mendekatkan diri kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. <tuh> La anallahu manzaba li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan laknat ini artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan. Kalau seseorang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, Maka kepada siapa dia akan mencari rahmat Akan mencari kasih Kasih sayang kepada siapa Jadi dia mengatakan La ilaha illallah Meskipun dia mengucapkan seribu kali dalam sehari Tapi kalau dia serahkan Sebagian ibadah kepada selain Allah Maka ucapan La ilaha illallah yang dia ucapkan Itu tidak ada gunanya Tidak ada fungsi-fungsinya Mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia berdoa kepada selain Allah Meminta kepada selain Allah Meminta hajat Meminta rezeki Meminta kemudahan dalam urusan Meminta dimudahkan jodohnya Meminta supaya dimudahkan ujiannya Tesnya Minta kepada selain Allah Entah itu adalah seorang Wali Atau bahkan meminta kepada syaitan Atau jin meminta kepada selain Allah untuk mendapatkan hajatnya maka ini termasuk kesyirikan karena berdoa dan meminta, ini adalah termasuk ibadah yang harus diserahkan kepada Allah SWT semata Rasulullah wasallam bersabda ad-doa'u huwal ibadah doa itu adalah ibadah doa adalah ibadah, artinya apa? Artinya kalau doa itu ibadah tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Rasulullah SAW mengatakan sa alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah Kalau kamu meminta, mintalah kepada kepada Allah Kalau seseorang berdoa kepada selain Allah Kepada siapapun, bahkan berdoa kepada seorang nabi pun Atau berdoa kepada malaikat maka ini adalah termasuk kesyirikan bahkan ini adalah kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam menghapuskan amalnya dan apabila dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikan tersebut maka dia akan kekal di dalam neraka naudzubillah banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah akan tetapi dia menyelisih ucapan tersebut dengan amalan dia Membatalkan ucapan tersebut dengan amalan dia Jadi la ilaha illallah Tidak cukup dengan ilmu saja Kemudian keyakinan Tetapi harus diamalkan Mengatakan la ilaha illallah Akan tetapi dia masih bergantung kepada benda-benda yang keramat Yang dinamakan dengan jimat Rasulullah s.a.w. bersabda Man ta'allaka thamimatan Fakat asyrak Barang siapa yang menggantungkan jimat Maka dia telah berbuat syirik Salat dia bersama orang-orang muslimin Berpuasa Memakai pakaian orang Islam Memakai sarung dan peci Akan tetapi dia masih memakai gelang jimat Atau memakai cincin yang merupakan jimat. Atau memakai sabuk misalnya. Padahal dia mengatakan La ilaha illallah. Tetapi dia masih bergantung dan bertawakal kepada selain Allah. Bergantung kepada jimat-jimat tersebut. Dan yang namanya tawakal ini adalah jelas itu adalah merupakan ibadah. Dan Allah menyeru kita untuk bertawakal kepadanya. Bukan bertawakal kepada makhluk. وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Dan hanya kepada Allah Allah hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal. وَأَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Dan hanya kepada Allah Allah hendaklah kalian bertawakal. Kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kita benar-benar beriman, maka kita bertawakalnya kepada Allah. Bukan bergantung kepada benda. Berang siapa yang menyerahkan tawakalnya kepada benda, Bukan kepada Allah maka dia telah berbuat syirik. Mestilah di sana ada perincian tentang masalah memakai jimat ini. Kalau seseorang memakainya karena berkeyakinan bahawa itu adalah sebab sebab saja, perantara saja maka dia masuk di dalam syirik kecil yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahasanya benda tersebut yang memberi manfaat dan juga memberi mudarat dengan sendirinya. Maka dia termasuk di dalam dosa syirik besar. Yang meluarkan dia dari Islam. Kenapa dia termasuk masuk dalam syirik kecil apabila dia menyakini bahasanya jimat itu adalah perantara atau sebab. Karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Karena seseorang... Yang karena yang menciptakan alam semesta ini Yang menciptakan benda-benda ini Adalah Allah Dan dialah yang berhak untuk mengatakan Ini sebab atau bukan Oh ini sebab untuk mendapatkan manfaat Oh ini adalah sebab untuk Menghindari dari kemudaratan Yang berhak untuk mengatakan itu adalah Allah Apabila ada seorang makhluk Yang daif, yang lemah Kemudian dia berani mengatakan Oh sebab atau benda ini adalah sebab Atau benda ini adalah Sekedar wasilah, sekedar perantara Sementara Allah tidak mengatakan demikian Berarti dia telah menjadikan Sesuatu yang bukan sebab menjadi apa Menjadi sebab Dan ini menurut para ulama adalah termasuk Syirik kecil Syirik kecil Dan jangan kita remehkan yang namanya syirik kecil Karena syirik kecil Ini dosanya lebih besar Daripada dosa-dosa besar Dosa-dosa besar kita tahu ada zina Membunuh Riba Ini adalah dosa-dosa besar Syirik kecil dosanya lebih besar Daripada dosa-dosa besar itu Jadi jangan kita melihat kalimat kecilnya Yang namanya syirik-syirik Meskipun dia kecil, itu lebih besar Daripada dosa-dosa besar Abdullah bin Mas'ud mengatakan La'an ahlifa billahi Kaziban ahabbu ilayya Min an ahlifa bi ghairillahi sadiqah Boleh mengatakan Aku bersumpah dengan nama Allah Berdusta Itu lebih saya cintai daripada Jujur tapi bersumpah dengan selain nama Nama Allah Aku bersumpah dengan nama Allah dusta Itu lebih saya cintai Daripada saya jujur Tetapi bersumpah dengan selain nama Allah Menunjukkan apa bahasanya dosa syirik kecil Itu lebih besar daripada dosa Dosa besar Ya Jadi jangan kita sepelekan Taib Berarti sekali lagi La ilaha illallah perlu ilmu Perlu keyakinan dan juga perlu amalan Perlu diamalkan Ya tidak hanya sekedar Diilmui dan diyakini Dan diucapkan Tapi perlu diamalkan Dan ini yang lebih penting Apakah cukup dengan itu semua? Perlu yang lain Yaitu al-ikhlas Perlu keikhlasan di dalam mengamalkan Dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Apabila tidak ikhlas Maka tidak bermanfaat Mengatakan la ilaha illallah Akan tapi maksudnya adalah Ria Atau menginginkan halal duniawi Di depan manusia jadi bukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ingin dunia. Maka ini tidak bermanfaat. Ya, Rasulullah S.A.W mengatakan, "Fatinna Allaha harma al-nar, manqala la ilaha illallah, ya betagi bidalika wajah Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan "La ilaha illallah, ya betagi bidalika wajah Allah." Mengatakan La ilaha illallah dan dia mencari dengan kalimat La ilaha illallah ini wajah Allah swt. Ingin keriduan Allah, ingin wajah Allah, ingin bagaimana supaya Allah itu rido dengan dia. Makanya dia mengatakan La ilaha illallah. Ya Allah tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali Engkau. Mengatakan kalimat ini karena ingin keriduan dan wajah Allah swt. Oleh karena itu Bapak ibu sekalian. Kalimat la ilaha illallah sekali lagi perlu ilmu, perlu keyakinan, perlu diamalkan, perlu keikhlasan, perlu kecintaan. Orang yang tidak cinta dengan kalimat la ilaha illallah maka kalimat tersebut tidak akan bermanfaat bagi baginya. Seorang ulama zaman dulu, ia termasuk salaf, yang bernama Wahab ibnu Munabbih. Beliau meninggal tahun 114 hijriah, meninggal tahun 114 hijriah abad kedua. Di mana beliau pernah belajar kepada para sahabat Rasulullah S.A.W. Beliau pernah belajar kepada Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah S.A.W. Beliau pernah belajar kepada Abdullah bin Abbas, anak dari paman Rasulullah S.A.W. Beliau pernah belajar kepada Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah sallallahu dan juga yang lain. Boleh mengatakan atau boleh ditanya oleh sebagian sahabat beliau saat itu. Alaisamiftaahul jannah la ilaha illallah? Mereka bertanya, wa wahab. Bukankah kunci dari la ilaha ilallah atau kunci dari surga itu adalah la ilaha ilallah jadi mereka mengatakan kalau kita sudah punya Atau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah Berarti kita sudah punya kuncinya Siapa saja bisa masuk Yang penting dia mengatakan la ilaha illallah Kemudian boleh mengatakan bala Iya kunci untuk masuk surga adalah la ilaha illallah Walakin laysa miftahun illa lahu asna Boleh mengatakan akan tetapi yang namanya kunci itu ada giginya. Setiap kunci itu ada gigi, giginya. Fa'injid tabi miftahin lahu asnan, fudhahalak. Kalau engkau membawa kunci yang ada giginya, maka akan dibukakan. Ya, kalau kita punya kunci saja, tapi tidak ada giginya, enggak bisa buka pintu. Kita bisa buka pintu tersebut apabila kuncinya ada giginya. Demikian pula La ilaha illallah La ilaha illallah kuncinya Tapi kalau kita tidak taruh giginya Tidak ada ilmunya Tidak ada keyakinan, tidak ada amalan Tidak ada keikhlasan Tidak ada rasa cinta terhadap kalimat La ilaha illallah Maka kalimat tersebut Tidak akan ada fungsinya Kalau kita mendatangkan Ilmu, amal Keikhlasan dan mahabbah Di dalam kalimat La ilaha illallah Maka berarti kita bisa buka kunci Bisa buka surga dengan kalimat La ilaha illallah tersebut Kemudian beliau mengatakan Wa illa lam yuftahlak Kalau kunci tersebut tidak ada, gigi, tidak ada giginya Tidak ada giginya maka Tidak akan dibukakan bagi bagimu Ini adalah ucapan seorang Salaf para pendahulu kita Para tabi'in Atau salah seorang dari tabi'in Yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW Khairun nasi qarni Thumma ladhina yalunahum sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat ثُمَّ اللَّذِينَ يَلَوْنَهُمْ dan orang yang datang setelah mereka yaitu para tabiin. ini diantara ucapan mereka mereka mengatakan, bukan hanya sekadar لا إله إلا tapi لا إله إلا itu butuh butuh giginya yang terserah kira, mau dikasih gigi atau tidak kalau dikasih gigi, insyaAllah masuk masuk surga kalau tidak ada giginya, maka tidak akan masuk surga Kemudian seorang ulama yang lain Yang bernama Al-Hasan Ibnu Amirah Atau Umairah Beliau ini adalah muridnya Hasan Al-Basri Dia muridnya Hasan Al-Basri Ada beberapa orang datang kepada beliau Dan ini termasuk juga termasuk pendahulu kita Ada beberapa orang datang kepada beliau Dan berkata Man la ilaha illallah dakhala jannah Orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Jadi mereka berkata kepada Hasan bin Umairah orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kemudian beliau mengatakan man la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia Melaksanakan hak dari kalimat La ilaha illallah Haknya apa dilaksanakan? Harus meninggalkan sesembahan selain Allah Harus menyembah kepada Allah semata Ini haknya Wa fardaha Dan juga kewajibannya al jannah, maka dia akan masuk Masuk surga, jadi bukan hanya mengatakan La ilaha illallah saja Tanpa mengamalkan haknya Tanpa mengamalkan kewajibannya Orang bisa masuk masuk surga, Tidak kalau dia mengatakan la ilaha illallah dan mengamalkan haknya maka dia akan masuk masuk surga. Jadi ini adalah ucapan para salaf kita, para pendahulu kita yang mereka menerangkan tentang apa itu la ilaha illallah. Jadi di sini kita tahu Bahasanya orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah konsekuensinya dia harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Di sini kita tahu makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyal Islam ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah Islam itu dibangun di atas lima perkara Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah Bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali Allah Maksudnya apa? Bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat untuk diibadai Diserahkan ibadah kecuali Allah SWT di sini kita tahu makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umirtu an uqatilan nas, hatayashadu Allah ilaha ilallah. Aku diperintahkan itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan hatayashadu sampai mereka bersaksi la ilaha ilallah. Tidak ada sesembahan yang berak disembah kecuali kecuali Allah sampai mereka memahami makna dari kalimat ini. Jadi, kalimat La ilaha ilallah Bukan hanya sekedar ucapan Bukan hanya sekedar ucapan Seandainya Kalimat La ilaha ilallah itu bermanfaat Hanya sekedar ucapan ini saya orang-orang munafik Mereka akan masuk surga Orang-orang munafik Mereka juga mengatakan La ilaha ilallah Tetapi mereka tidak masuk Surga, bahkan Allah, Allah SWT mengabarkan Mereka fidjar kil asfali minan nar Orang-orang munafik Itu berada di dalam Neraka yang paling rendah Jadi kalimat yang mereka ucapkan Yaitu kalimat la ilaha illallah Itu tidak bermanfaat bagi mereka Tidak bermanfaat bagi orang-orang munafik Itulah yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan sekali lagi bagi yang punya pertanyaan Maka ditulis dengan Kertas dan diajukan ke depan. Apakah Nabi Muhammad SAW ketika Solat membaca syahadat Pada tahiyat juga sama dengan kita Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah Zahirnya demikian Zahirnya demikian Jadi Rasulullah SAW ketika Beliau tahiyat Beliau juga sama dengan kita yaitu membaca Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah atau Ashadu anna Muhammadan abduhu warasulullah dalam riwayat yang lain. Karena beliau mengatakan sollo, kamarah itu usalli. Sholatlah kalian sebagai menelihat aku, aku sholat. Jadi beliau juga mengatakan Ashadu anna Muhammadan Rasulullah atau Ashadu anna Muhammadan abduhu warasulullah. Saya nggak paham ini. Pertanyaan kedua, memotong ayam jantan pada saat anak khutmil Quran sebagai syukuran termasuk musyrik atau bukan? Kalau maksudnya adalah ingin memberi makan tamu, enggak masalah. Dia menyembelih dengan nama Allah dengan maksud untuk memberi makan tamu. Ya, tamu-tamu yang datang ketika syukuran maka tidak tidak masalah. Saya kurang paham pertanyaannya. Taym, Taym. Sampai mana maksudnya? Taym saja. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, tolong diterangkan tentang giginya kunci la ilaha illallah sebagian sudah kita terangkan gigi kunci dari kunci la ilaha illallah diantaranya adalah ilmu kemudian yakin kemudian qabul yaitu menerima al-inkiyat iaitu melaksanakan kemudian ikhlas kemudian mahabbah ini adalah diantara kunci dari la ilaha illallah adakah tawafada untuk kami yang berumrah Jumhur ulama mengatakan disunahkan kita untuk tawafada. Mayoritas ulama mengatakan disunahkan kita untuk tawafada ketika kita meninggalkan Mekah setelah berumrah. Dan hukumnya sunnah. Sekali lagi hukumnya sunnah. Adapun tawafada ketika haji maka hukumnya wajib. Artinya kalau tidak kita kerjakan tawafada ketika umrah maka tidak masalah. Ya tidak kita tidak punya kewajiban apapun. Setelah tawaf wajib Untuk yang berumroh, Waktu masuk masjid Atau masjidil haram Salat tahiyatul masjid atau Tawaf sunnah Kalau kita pas masuk masjidil haram Dengan niat ingin langsung tawaf Maka Tidak perlu kita salat sunnah Tahiyatul masjid Kalau kita masuk masjidil haram Dengan niat ingin langsung tawaf Maka tidak perlu kita Salat Tahiyatul masjid Karena tahiyyat kita, penghormatan kita Dengan masjidil haram Saat itu dengan melaksanakan tawaf tersebut Tapi seandainya kita masuk masjidil haram Tidak ingin tawaf Atau tawafnya nanti Kita ingin duduk dulu membaca Al-Quran Atau sholat sunnah dulu Ya ingin duduk dulu Maka dalam keadaan demikian Kita salat Tahiyatul masjid jadi orang yang mengatakan Atau mengartikan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Apakah itu salah? Kurang pas Jadi yang mengatakan La ilaha illallah Kalau mengartikan La ilaha illallah Dengan tiada Tuhan Selain Allah Ini kurang pas Jadi perlu dilengkapi kembali yaitu tidak ada Tuhan Yang berat disembah Kecuali Allah Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Kecuali Allah Karena kalau kita mengatakan tidak ada tuhan selain Allah. Ini bisa dipahami berbagai macam pemahaman. Di antaranya orang memahami la ilaha illallah tidak ada tuhan selain Allah. Artinya tidak ada yang disembah di dunia ini kecuali kecuali Allah. Padahal di sana ada sesembahan-sesembahan selain selain Allah. Atau ada yang memahami tidak ada tuhan selain Allah berarti yang disembah oleh manusia entah itu sapi ada yang nyembah patung ada yang nyembah hewan maka itu adalah Allah karena mereka mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah tidak ada sesembahan kecuali Allah jadi tidak ada yang disembah oleh manusia kecuali itu adalah Allah dan ini tentunya adalah makna yang batil makna yang salah makanya makna yang benar dan paling sempurna adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah ini dalam mana yang paling sempurna Yang disebutkan oleh para ulama Bolehkah kita berkata La ilaha beramai-ramai dengan kuat Ya La ilaha illallah ini adalah termasuk zikrullah Dan Kita disunahkan untuk merendahkan suara kita Ketika zikrullah Ya dalam ketika mengingat Allah Kita merendahkan suara kita dan tidak Disunahkan kita membacanya Beramai-ramai ya, Dengan dipimpin oleh seseorang Kemudian mengatakan ah. Ber, mengucapkan uh, ucapkanlah tahlil Selama seratus kali Atau sebanyak seratus Seratus kali Maka ini tidak disunahkan Seandainya ini benar Dan baik Tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW Tapi beliau dan juga para sahabat beliau Tidak pernah ada yang melakukannya Rasulullah SAW tidak pernah memimpin para sahabat Ya, wahai para sahabatku Para sahabatku ucapkan La ilaha illallah seratus kali Kemudian bersama-sama membaca La ilaha illallah Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Tidak pernah dilakukan oleh para Kulafa Rasidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Tidak ada yang melakukannya Seandainya itu baik, tentunya sudah mereka lakukan Karena para sahabat Nabi SAW Terkenal di dalam sejarah bahasa mereka adalah orang yang paling haris, orang yang paling semangat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah S.A.W. Ya, kalau mereka melakukan, silakan kita lakukan. Tapi kalau para sahabat Rasulullah S.A.W. tidak melakukan, maka jangan kita lakukan. Jadi kita membaca tahdilnya sendiri-sendiri. Kita perbanyak tahdil. La ilaha illallah. La ilaha illallah sendiri sendiri, -sendiri. Bolehkah kita mengumrahkan orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh Boleh kita mengumrahkan orang tua kita yang sudah meninggal Dan tidak diharuskan Yang mengumrahkan ini anaknya Boleh orang lain Dan disyaratkan sebelumnya kita sudah umrah Jadi kalau kita ingin mengumrahkan orang tua kita Maka disyaratkan kita sudah umrah Seorang sahabat wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW Dan menceritakan bahasanya ibunya Dulu pernah nadar untuk haji Kemudian dia meninggal sebelum dia mau menyempurnakan nadarnya Sebelum dia melaksanakan nadarnya Meninggal Sebelum dia melaksanakan nadarnya Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menghajikan dia? Maka Rasulullah SAW bersabda Seandainya Ibumu itu punya hutang Apakah engkau akan Membayarkannya Punya hutang kepada manusia yang lain Apakah engkau akan membayarnya untuk dia Dia mengatakan Iya ya Rasulullah Maka hutang kepada Allah Itu lebih berhak untuk dibayar Karena dia sudah bernazar untuk berhaji Berarti ini adalah hutang kepada Allah Berarti hutang kepada Allah ini berhak, lebih berhak untuk dibayar. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang hidup, boleh dia mengumrahkan untuk orang yang sudah meninggal. Bagaimanakah dikatakan orang yang menyembah hawa nafsunya? Orang yang menyembah hawa nafsu, maksudnya adalah dia punya keinginan. Di mana keinginan tersebut bertentangan dengan syariat Allah SWT. Kemudian dia mengikuti keinginan tersebut. Maka ini adalah menjadikan hawa, naf hawa, naf hawa naf nafsu tersebut sebagai Tuhan. Orang yang mendahulukan keinginannya di atas keriduan Allah SWT, dia ingin minum minuman keras. Sementara Allah melarang. Kemudian dia ikuti hawa nafsunya ini. Dia ingin berzina. Sementara Allah melarang, kemudian dia ikuti hawa nafsunya ini. Maka dia telah menjadikan hawa nafsunya ini sebagai ilah, sebagai suatu yang ditaati. Tapi bukan berarti di sini kemudian orang yang mengikuti hawa nafsunya tersebut kemudian dia keluar dari Islam bukan. Ya, bukan berarti dia keluar dari dari Islam. Orang keluar dari Islam apabila dia melakukan syirik besar.